פרק ל"ח ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, ויית עד איש אדולמי, ושמו חירה. וירשם יהודה, בת איש כנעני, ושמו שוע. ויקחיה, ויבוא אליה. וטהר, ותלד בן, ויקרא את שמו ער. וטהר עוד, ותלד בן, ותקרא את שמו אונן. ותוסף עוד בתלד בן, ותקרא את שמו שאלה, והיו יכזיב בלדתה אותו. ויקח יהודה אישה לער בכורו, ושמה תמר. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך, ויבם אותה. וְהַקֵם זְרע לְאָכִּּךָּהּהָּהָּהָּהּהָּהּהָּהָּהּהָּהָּהָּהּהָּהָּהּהָּהְהּהָּהְהּהָּהְהּהָּהְהְהְהְהּהָּהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְהְ כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. ותלך תמר, ותשב בית אביה. וירבו הימים, ותמות בת שועה אשת יהודה. ויינחם יהודה, ויעל על גוזזי צאנו הוא, וכירה רעהו האדולמי תמנתה. ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה, לגוז צאנו. ותשר בגדי אל מנותח מעליה, ותכס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים, אשר על דרך תמנתה, כי ראתה, כי גדל שאלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה היהודה, ויחשבה לזונה, כי כסתה פניה, וית אליה אל הדרך. ויאמר, הבה נא אבוא אלייך, כי לא ידע, כי חלתו היא. ותאמר, מה תיתן לי, כי תבוא אלי? ויאמר, אנוכי אשלח גדיר עזים מן הצאן. ותאמר, אם תיתן, ערבון עד שולחיך. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ופתילך, ומתך אשר בידך. וייתן לה, ויבוא אליה, וטהר לו. ותקום, ותלך, ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו האדולמי, לקחת הערבון מיד האישה, ולא מצאה. וישאל את אנשי מקומה לאמור, איה הקדישה, היא ועיניים על הדרך. ויאמרו, לא הייתה בזה קדישה. וישוב אל יהודה, ויאמר, לא מצאתיה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה קדישה. ויאמר יהודה, תיקח לה, פני יהיה לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאתה. ויהי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאוה ותישרף. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אל ללא אנכי הרע. ותאמר הקרנה, למי החותמת והפתלים והמטה האלה? ויכר יהודה, ויאמר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשאלה וני, ולא יסף עוד לדעתה. ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה. ויהי ולידתה, וייתן יד, ותיקח המיילדת.